Salmul 232 de iubire a fiilor înviere către Maica Preacurată. Aleluia, maica Preacurată, te iubim, fiindcă fia învierii din noi ai făcut și sub scutul Sfântului Omofor ne-ai crescut. Aleluia, maica Preacurată, te iubim, fiindcă din mormântul păcatelor ne-ai luat și la cer ne-ai urcat. Aleluia, Maică precurată Te iubim, fiindcă lumina lumii în noi a înviat când ne-ai înfiat. Aleluia, Maică precurată Te iubim, fiindcă din izvorul cu apă vie adăpat, când pentru slava Ta am lucrat. Aleluia, Maică precurată Te iubim, fiindcă slăbirea și iubirea Fiului Tău în inima și pe buzile noastre ai pus când ne-ai mângâiat. Aleluia, Maică Preacurată, Te iubim, fiindcă prin darurile înțelepciunii, înțelegerei credinței, sfatului, tării, cunoștinței, temerii de Dumnezeu ne bine binecuvântat. Aleluia, Maică Preacurată, Te iubim, fiindcă lumina sufletului nostru cu apă vie ai curățat. Aleluia, Maică Preacurată, Te iubim, fiindcă sufletul nostru ca pe argint l-ai frecat și ca pe aur l-ai încercat. Aleluia, Maică Preacurată, Te iubim, fiindcă numele cel nou al Fiului Tău, ca o pe ce Te ne-ai dat. Aleluia, Maică preacurată, Te iubim, fiindcă la cina cea de taină a Fiului Tău, ce iubit în veșmintele de anuntă ne-ai chemat.